Відділений тінню, з отрути, від якої рятунку нема. Не встигну послухати музиканта, хотів би зрівноважитися чимсь. Моя помилка ганявся за нешкідливим оленем, аби помститись і падаю в вовчу яму. Клепар, ти яму вирив, але вмираю без гніву на тебе. О, як хочу миру. Раптом, наче з блискавичного огню, враженою галузкою. Обпав на камінь, і ніхто з сусідів не встиг підхопити. Довгу мовчанку розбив комісар. Маю доручення вам, Обрікс, приготувати все для похорону інспектора Меснера в звичайному обряді, належному для нашого офіцера. Я виконаю, відгукнувся Обрікс. Він звелів доставити носилки про Меснера і виносити. Почесний обряд, перепитує Чойс. Справді так. Він покрив беззаконня своїм страшним самопокаранням. І в кінці пожалів про помилку. Крім того, чойсь, докірливо говорить комісар, де подіти попередні 16 років бездоганної служби з участю в бойових справах, з двома важкими пораненнями, з нагородами за відвагу і дієвість. Нехай буде наша справедливість відповіддю на його нещастя. «Чи можу просити про нагоду?» – звертався Клеперт. Загладити службою переступ. Прохання буде розглянути з увагою. Значаться найтяжчі порушення. Спершу вимагають судового розсліду. Додам, тут ніхто не суддя для Меснера. Ми всі винні за нього, а я найбільше. Сьогодні ми скінчили. Подав знак, прозвучала сурма, і рядив ритмічний крок, виходять. Гостя надбережжя Підчина ферма поставилася недалеко від моря, за білопіщаними, немов обсіченими, скосеними ґрунту і простягнутою береговою кручею, піднятою в переміну з понизеними в горобках та з частими лісками і кущовими заростями. Орної землі мало і прибутки здебільшого відгородництва, а на велику додачу від корників і коровників. Відає всім з невтомною недріманістю, ніби монастирська ігумення, зовсім сива, хоч з лиця моложава, в схудлості та опаленості, привітлива родичка, вбрана в сині, туго обтіпнуті робочі штани і коротку, штучно-шкіряну курточку легкобрунатного відтінку, але носить вузеньку, старокрайову хустинку, чисто білу. Повеселівшись, злізла з трактора, поцілувала прибувницю і аж викричала. «Нарешті, а я так довго ждала!» «Маю відпустку на два тижні!» Зразу ж обмежилась Таїса. «Нехай і так, і то добре. Ходім їсти!» Споживаючи негайно зготовлену яєчню, розговорилися про залізничну станцію в Україні. Там виростала Таїса, дочка диспетчера. З початком війни німецькі літаки Збомбардували станцію зовсім несподівано, так що лишилися тільки чи розвалени в пожежі. Згинули службовці, між ними батько і мати Таїси. Вона тоді, неповносімнадцятилітня, вернувшися з школи від близького містечка, вирішила піти на фронт, бо також туди забрано її хлопця, з ким мала одружитися. Пропав жодної вістки від нього». Відбула вишкіл як телефоністка, її переведено в приморську службу і навчено правувати зв'язковими човнами. Під самий кінець війни при нежданому протинаступі німців настиг полон. Для багатьох. Серед них Таїсі довелося розділити гірку долю в праці на фабриці колобаварського міста. Там подружилася з Зіною від схожої судьби на війні. Була вона в транспортній службі регулювати рух. Недільного дня, коли дістали дозвіл піти до міста в кіно, де показувано «Вохеншау» недільний огляд, випадково познайомилися з двома теж остівцями – то були Олег і Веньямін.